Мала за собою могутні орлині крила, орлиний зір і дзьоб, і вдавала із себе грайливого, беззахисного метелика, що пурхає з квітки на квітку. Такий мала наказ ще від баби Онисі, щоб не розкривала себе. Свою силу і владу над людьми ховала за тихий, лагідний голос, солодко і пестливо вимовлені слова, позірну покору, спокійну вдачу. Хоча знала лише вона, якою є насправді, якою може бути, коли її розгнівлять, не заздрила тому, хто зважувався зробити подібне зухвальство. Сталося те давно. Мати понесла бабусі Онисі, що вже кілька місяців не піднімалася з ліжка, попоїсти. Невдовзі повернулася і сказала сумно: Баба не їсть, тебе, Олено, хоче бачити. Просила прийти. Стара Онися злягла несподівано. Рвала на городі льон, впала, вже з городу її принесли до хати нарядні сини. Збігав місяць за місяцем, а вона не одужувала і на той світ не йшла. Хтось ще тримав її на цьому світі. Вони пішли з матірю. Жила бабуся у тихій вуличці, що врізалася в старий очеретяний став. Її поліська дерев'яна хатина з трьома невеличкими віконечками похмуро дивилася на став і на шлях, порослий чортополохом та чорнобилем. Тут не любили співати солов'ї, зате любили кричати «пугачі», бігали чорні коти і навіть повзало гаддя. Олена з матір'ю переступили поріг. Онися суворо подивилася на обох і сказала «Ти, Санько, вийди!» «А ти, внучко, зостанься!» Мати вийшла, а Оленка залишилася стояти коло порогу. «Підійди до мене!» – тихо мовила стара. Вона взяла дівчинку за руку. Оленка відчула страх і непереборне бажання вирватися і втекти. «Учора тобі виповнилося одинадцятий год. Я ждала цього дня». Ти вже минула ангельський вік. Передаю тобі мого повалителя, і ось це. Вона зняла із шиї ланцюжок, на якому тримався якийсь химерний медальйон, скручена гадюка з піднятою головою і жалом. У ньому буде твоя сила. Носи його, не знімай. Нікому не віддавай, не дозволяй навіть торкатися. Він зараз перейде у тебе. Мені його передала моя баба, коли помирала, а їй – її. Я часто прикликала його на допомогу, кличі ти, коли треба буде. Без потреби не турбуй. Знай, що в тебе увійде страшна сила. Будеш із нею творити чудо. Усі твої бажання збуватимуться. Будеш завжди здоровою. Бійся Христа і охрещення. У нашому роду не було охрещених. Тебе теж я не дозволила хрестити. Це тягнеться ще від Мелетія, Данка, Малахія. Так повідали мені предки. Так доніс той, хто був при мені довгий вік. За тисячу літ мене зрадили ні своїх богів, ні їхніх ангелів. А зараз стань на стіл, і он тим гострим ножем проверти дірочку в стелі. Оленка зробила так, як звеліла бабуся. Відчула, як нею хитнуло. Моби влетів дужий вітер. Вона скрикнула, але почула в собі. Тихо, тихо, не бійся, я з тобою. Онисена душа тої ж миті залишила плоть. Оленка вражено дивилася на ліжко, де лежала бліда з відкритим ротом бабуся, то під стелю, де зависла інша жива метка. Вона підморгнула до дівчинки і вискочила у ту дірку, що вона щойно провертіла ножем у стелі коло сволока. Відтоді стала Оленка, неначе іншою, чула те, чого ніхто не чув, і бачила те, чого не бачили інші. Варто було їй чогось захотіти, як те збувалося. Варто було кинути необережне слово, як воно перетворювалося в реальність. Хтось диктував їй свою волю і давав видющість та вміння. Вона читала мову дерев, трав, бачила людські недуги і легко могла зняти будь-який біль, зупинити кров. Мала в собі могутню силу, і в тієї сили було таємниче джерело. Інколи сама себе боялася. Знала, що нікому не повинна бажати чогось лихого, бо неодмінно воно станеться. А думки чи слова самі виповзали поза її волею як гаддя і бризкали отрутою. За сором'язливою усмішкою і тихим голосом ховалися некеровані стихії, якими аж опісля навчилася управляти. Могла зірвати урок, змусивши безквитувати інших, а сама сиділа безшелесна, склавши поверх парти руки. Могла посварити когось, могла спровадити учителя з класу з раптовим серцевим нападом чи головним болем. Але всі ті дрібні більші чуда не зараховувала після доросла Олена до значущих окрім одного – пасла на лугах коло Прип'яті разом з іншими сільськими дітлахами корову. Оленка відпустила і свою лиску, і до схочу купалася в ріці, гойдалася на вербах, гралася в піжмурки. Корови розбралися у царстві трав, тільки голови та роги виглядали. Ті веселощі часто виходили з берегів, от тільки заважав Ваньку. То смикне її за косу, то плесне по спині, то дратував її прізвиськом «Манька». Зустрічав її навіженим галасом. «О, Манька прийшла пастися! Му-му!» Він застребав по лузі, вдаючи брекливу корову. Дітлахи розсміялися, а Оленка сказала глухо. «Ти сам винен, але сьогодні тебе твоя Манька задушить». Пастушати розбрелися по лузі. Оленка вилізла на свою улюблену вербу і раптом почула крик. Очам відкрилася неймовірна картина. Ванько носився поміж трав, а корова наздоганяла його. Він петляв і насамовито кричав. Вона таки наздогнала хлопця, повалила і наступила ратицями. Страшний Зойк розпанахав тишу. Оленка не спустилася з дерева, не спустилася, як Ванька несли у рядні. Він помер по дорозі до лікарні. Олену сторонилися однокласники, і дівчина оминала їх. Тягнула її в бабусину хатину, що сиротливо стояла понад древнім ставом. Вона переходила від господаря до господаря, а потім кілька літ пустувала. Олена прибігала сюди, відчиняла двері, заходила в ванькірчик, кімнату. Тут пахло зіллям, сушеними грибами і ще чимось древнім таємничим. Затишно себе почувала і в подвір'ї, порослому бур'янами та здечевілими кущами, поміж яких повзали вужі та гадюки. Їх дівчина не боялася і не бредилася. Могла взяти гада в руки, могла носити в пазусі вужа. Годинами вешталася тут, наслухаючи якісь таємничі писки, шелести, шепотіння, чуючи і відчуваючи когось. А якогось дня оселилася тут стара жінка, що невідомо звідки прибилася до села. «Одна відьма, слава Богу, пропала, а друга появилася», — гманіли поліщуки. «Добра нам не буде». Закличе вона горе Олено незмінно тягло у той таємничий закуток Готувалася вже до випускних іспитів Якоюсь вечора таки подалася у ту тиху вуличку, що розтала у древній став Було місячно, і хата, і подвір'я лежали як на долоні З хати вийшла молода жінка Сіла перед на нарядно, і стала чесати чорні коси Вони блищали і переливалися при сяйві нічного світила. «Невже у баби Вівді є донька чи родичка?» – подумала здивовано. «Адже та, що оселилася тут, була стара, зігнута, а цій і тридцяти немає». Вона сиділа спиною до шляху. Олена безгучно позадкувала назад і раптом у тому вечоровому безгомінні сплеснув її розсалкувати голос – «Чого так несміливо? Ходи сюди, ти ж наша!» Олена ступила до жінки, що вже сплила косу. «Я ж дала тебе!» – сказала просто і показала наряденця. «Сіде!» Олена опустилася поруч, почуваючи, як від жінки б'є гарячим вітром. «Мені велено зустрітися з тобою і оселитися тут. Ми далекі родичі». «У нас спільне коріння, що губиться в століттях». Вона мовкла, довго дивилася вдалину, а тоді сказала глухо. «Ця земля – це наші володіння, нашого роду. Нікому не дозволимо тут владарювати. Її очі недобре зблиснули. «Бачиш онті вогні?» Вона показала рукою в бік Атомограда, що зводив будівлі і сяє вогнями. Олена теж подивилася туди і почула, як Кріссон, «Нехай будують». Червоні гадають, що вони сильніші від зелених. Та ми від потопу пануємо в цьому світі. Дарма, що світ розчахнувся на охрещених і неохрещених, а вони недовговічні. Їхня влада триватиме один день, але ото, вона підняла палець догори, то земне пекло». Палець повернувся до Атомограда. Ворота. Сам повелитель його звів на місці капища, де розкушували наші боги. «Ми засвітимо їм непогасну свічу і зробимо весілля, на якому і святі уп'ються». Вона говорила як п'яна, а очі то спалахували, то гасли. «Мені велено прийти сюди і закликати і тебе». Кров наших предків волає до нас. Ти сильніша від мене. Коло тебе їх сила селена, і в тобі їх тьма. Ти всесильна, вибрана. Ти володієш усіма стихіями, тобі підвладні боги, ті, що у воді, вогні, хмарах. Ти можеш завести духа в людину і вигнати його звідти? Чи приспати заклинанням? перегнати його із ноги в легені і з черева в голову. Можеш стілювати і накликати погибель. Знаєш про це?» Олена Мовчки схитнула головою і пішла з подвір'я, чуючи у тиші голоси, писки, шепоти. Чула їх і вночі. Коли проспівали перші півні, хтось, мов би, над нею. Олена зримо побачила вродливе сяюче обличчя. Він провів долоною по її щоці і привітався кивком голови. «Хто ти?» – запитала без страху, лише відчула тремтіння у всьому тілі. «Я – твій учитель і помічник», – почула у відповідь. «Зви мене Астра. Лише хрусни пальцями, поклич мене подумки, і я явлюся, де б ти не була». Я тисячу літ живу ось тут і тисячу літ пасу твій рід. Він не зрадив нас і вже тисячоліття мстить і бореться із розіп'ятим. Ти його вершина і слава, ти вибрана серед вибраних, тобою опікуються дві покровительки, з їхнім ім'ям виловиш багато душ. Ми вже повінчені з тобою. Із цими таємничими словами нічний гість зник. Наступного дня вона знову побігла до тієї хатини і пірнула у царство сухого зілля пахощів. На ловчині сиділа старезна, згорблена баба і щось шила. Олена заклякла коло дверей і незмигно дивилася на ту, що лише віддалено була схожа на вчорашню молодицю, яка розчісувала під місяцем синю чорну косу. Та митєво прочитала її думки і затряслася від сміху. Ти здивована, а я можу бути і ось такою. В мент на лавчині опинилася дівчинка років семи. Тримала в руках ту ж таки сорочку і зашивала рукав.